De Luís de Camões Mudam-se os tempos Mudam-se as vontades Mudam-se os tempos Mudam-se as vontades Muda-se o ser, muda-se a confiança Todo o mundo é composto de mudança Tomando sempre novas qualidades Continuamente vemos novidades Diferentes em tudo da esperança Do mal ficam as mágoas na lembrança E do bem, se algum houve as saudades O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria e em mim converte em choro o doce canto e a fora este mudar-se cada dia outra mudança faz de demora espanto que não se muda já como suía